Cu penetul, casideful, autor, Mihai Minescu. Cu penetul, casideful, strălucește o porumbiță, Cu căpșorul sub aripă, adormită sub o viță, Și tăcere afară, luminează aer, stele, Mută-i noaptea, numai râul se frământă în pietricele, Lectura Maya Martin